GEO DUMITRESCU, INSCRIPȚIE PE PIATRA DE HOTAR slava aș fi fost de nu eram latin. Latin aș fi de n-aș fi fost și dac, dar a ieșit așa să fiu român. Și eu cu soarta asta mă împac. Mi-au dat și alții sânge și cuvinte, nisipuri galbene trecură în zbor, purtate în vântul asiei fierbinte, să îngrașe primitorul meu gor. Și din apus, din miază zi, veniră umane pulberi, umbre și lumini, cu bine și cu rău. Mă vremuiră. Pe toate le-am sorbit în rădăcini, și noi nimic străin ameles toate. Dator nu sunt plătit am cu prisos, că tot plătindu-i tucilor la rate, cuțitul mi-ajunsese până la os. Dar am rămas așa cum scrie în carte. Priviți-mă și o să vedeți ușor că nu s-a nimănui în parte, deși, într-un fel, vă semăn tuturor. Sunt bucuros de oaspeți și prieteni. Deschisă i poarta, inima și ea. Binevenit vei fi sub mândre cetini în munții mei, la caldă marea mea. Îmi dai un sfat? Te ascult cu luarea minte. O mână de ajutor îmi dai, mulțam. Dar nu cumva să-ți băigue prin minte că asta-i țara cailor de ham. Poftiți, deci, stați la masă, stați la soare, un loc prielnic vă păstrez amici, vă aștept cu mintea plină, gând un floare, că nu-i de lipsă fost pe aici. Întind spre toată zarea poduri bune, primesc și dau întregului pământ, nu-i gând clan în mine să răsune. Dar nici stăpân nu caut. Eu. Îmi sunt, învăț cântând sau nu, și limbi străine. mi folosi în mintea mea socot, dar mă gândesc de asemenea că e bine să mă pricep întâi și întâi să not. Și iată, sunt așa cum scrie în carte. Priviți-mă și o să vedeți ușor că nu s-a nimănui în parte, deși, într-un fel, vă semen tuturor. Că slaveram de n-aș fi fost latin. Latina aș fi, de nume ar zice Dac, dar a ieșit așa să fiu român și vreau cu toată lumea să mă împac.